«Напре, то всім сидіть в своїй ограді, нехай же штурмом вал бере. Троянці так і учинили. На вал колодзя накотили і разний приправляли вар. Олію дьоготьки п'ятили, живицю оливу топили, хто лістиме, щоб лиць на твар». Турн в міру квалу приступивши скрізь на закрату ми гасав, в розсипку кінних розпустивши, сам як опари не кричав. Сюди трусливі троянці, набої шкодливі поганці, зарили землю мокроти, де ваша неї жіночий праздник? Пряде з бабами небалташних. Нелепсько виглянуть сюди. І всі його так підкоматні кричали, лаяли троян, робили глузи їм досадні, гіршні вичили, як циган. Пускали Тучами к ним стріли, а деякі були так смілі, що мали перескочити рів. Троянці уха затикали, ротульці в лайки не вважали, Хоть бити всякі з них хотів. Турн серця скриготав зубами, Що в кріпості всі ні гугу, А стін не розіб'єш лобами, А з посилку гнися хоч догу. Злость, кажуть сатані сестриця, хоч може і все і не билиться, А я скажу, що може й так. От злості турн те компонує, сатана йому диктує, Сам чорт заліз в його кабак. От злості турн, осатанівши, Велів багаття розводування. І військо к берегу привівши, казав троянський флот, спалить. Всі прийнялися за роботу. Назлеє всякий мав охоту. Огні помчалися к водам. Хто жар, хто губку з сірниками, хто з головних, хто з фітелями, погибель мчали кораблям. Розжеврилось і закурилось. Блакитне полум'я взвелось, о диму сонце закоптилось, курищик небу донеслось. Боги в олімпі стали чхати. Турн їм і зволив тимфидати. Богинь напав, від туча до дур. Дим очі їв, лелися сльози, з нудьхи скакали так, як кози. Завес сам був, мов, винокур. Венеру ж за щипало, що з флотом поступило так. От жалю, серце завмирало, що сяде син на міль, як рак. В жалю, в сльозах і гірким смутко богиня сіла в просто будку. На передку сів Купідон. Кобила їх везе криває, цібелле жила стара, щоб сіє зі Дать поколон. Цібелла знають во всіх школах, що матір'ю була богів. І з молоду була не промах, коли ж як стала без зубів то тільки на печі сиділа, з кулешиком лемішку їла і не мішалася в діла. Завес їй отдавав повагу і посилав від столу Браго, яку Юнона лиш пила. Венера часто докучала Зевесу, самою за зате в немилості попала, що нільзя показати очей. Прийшла Цибеллу умоляти і мусила їй обіщати купити збитню за Алтин. Щоб тільки Зевса умолила, ступице за Троян просила, щоб флота не лишився син. Цибелла же була ласух, для збитню рада хоч на все, до, до того ж страшного воруха, о всякі всячині несе. Стягли її на силу з печі, взяв Купідон собі на плечі, в будинки Кзевсу і поніс, завез свою здрівшиненю. Обгав весь оселедець в жменю, насупав брови, зморщив ніс. Цибелла перше закректала, а після кашлять почала, Потім у пелену смаркала і дух п'ять раз перевела. Сатурнович змилосердися, за рідною свою вступися. Як завесу Щокала стара, безсмертних смертні не вважають, і тільки що не б'ють, а лають, осрамлена моя гора. Мою ти знаєш, гору іду, і ліс, де скапищем олтар, за них несу таку обиду, яку не терпить твій свинар. На зруб я продала троянцям твоїм молельщикам підданцям дубків і сосен строїть флот. Твої уста судьбам вилили були щоб іцькі бруся цілі, нетлінні од в рот, зиркниш. «Тепер на тібрські води, дивись, як кораблі горять, їх палять турнові уроди, тебе і всіх наскобинять, спусти їм, то таке закоять, і власть твою собі присвоять, і всім дадуть нам киселя, сплюндрують ліс, розріють іду, мене ж, стару, уб'ють, мов гніду, тебе прогонять від селя. «Ти не турбуйся, пані матко», – завез досаду і сказав. Провчу я всіх, і буде гладко, а нахтем вічний турн пропав. Зеркнув, мигнув, махнув рукою, над тібром чудною рікою всі в кораблі пішли. Як гуси в воду поринали, і з кораблів сирени стали і разні Пісні підняли. Рутульське військо і союзне не дрижало таких чудес. Залякалось плем'я, все окружне. мезабда дав драла і галес, пороснули і рутуляни. Як от дощув шатер цигани, а тільки турн один оставсь. Утікачів, щоб перейняти, щоб чудо їм розтолкувати, – по всіх усюдах сам псувався. ребятушки крича, постійте, все ж ласка Божа, для нас, откиньте страх і не робійте, прийшло сказати нею пас, чого гноєм ми не спалили, то боги все те потопили, тепер троянців западні, живцем в землі їх за громади, граском на той світ от Богів боги все воля, вірте мені. Великий у очі вся рать неслась, хто швидше зміг, назад вертатись неохочі, всі бігли, аж не чули ніг, Турн один маячив, нікого в круг себе не бачив, стягнув з екратого хлистом і шапку на очі насунув, во всі лопатки в лагертуну, що коник аж вертів хвостом. Троянці і за стін дивились, пан Турн як з військом тягу дав. Перевертням морським чудились, на добре хто толкував. Но Турнові не довіряли, Троянці правило все знали, війні з врагами не плашай хоч утіка – не все женися. Хоть, му, і трусить, стережися. Скиксуєш раз, то прощай. Для ночі вдвоє калавури на всіх поставили баштах, ліхтарні вішали на шнури, ходили рунди по валах. В обозі турна тихо стало, і тільки-тільки що блищало від слабих блідних огоньків. Враги троянські почували, от трусів виласки не ждали, остав муж сих хропти соньків. У главної башти насторожі стояли Евріал і Нис. Оть молоді були, та гожі і кріпкі, храбрі, як харцис. В них кров текла, хоч не троянська, якась чужая бусурманська. Та в службі вірні козаки для бою їх спіткав прасунок, пішли к Енею на вербунок. Були ж обидва земляки. А що, як викрившись помалою, забратися в рутульський стан? шептав низ вухо Евріалу. Го каші наварили б там. Тепер вони сплять з перепою, не, вд... не дрігнені один ногою, хоч всім їм горло переріж. Я думаю, туди пуститься, передане їм заслужиться і сотню посадить на ніж. Як? сам? «Мене оставиш?» – спитався низе Авріал. «Ні, перше ти мене одавиш, щоб я от земляка отстав. Від тебе не з зроду, з тобою рад вогонь і в воду. На сто смертей піду з тобою. Мій батько був сердюк, оперічний, мовляв, нехай покой му вічний. Омри на полі, як герой. Пожди і пальцем в лоб торкнися». Товариші він і сказав, не все вперед, назад дивися. Ти з лицарства глуз потеряв. У тебе мати є стара, без сил і в бідності слабає, то і повинен жити для неї. Одна, оставшись, без приюту, яку протерпить муку, люту, таскавшись між чужих людей. От я пак чисто сиротина, росту, як при шляху горох. Без нені, без отця дитина, Еней, отець, а неня Бог. Іду, хоч за чужу отчизну, не жаль нікому, хоч і слизно, а пам'ять вічну заслужу. Тебе ж до жізні, рідна в'яже, уб'ють тебе, вона в грі пляже, живи для неї, я прошу. Розумно, нести розсуждаєш, а у повинності мовчиш. Которою сам добре знаєш, мені ж зовсім другу твердиш. Де добро доброву падку, забудь отця, забудь і матку, але ти повинності справлять». Як ми Енею присягали, для його служби жизнь віддали Тепер невільна в житті мать. І носи, низ сказав, обнявшись евріалом земляком, і за руку Любенько взявшись, до ратуші пішли тишком. Іул сидів тут старшиною. Змовляли, завтра як добою достанеться їм приступати. Як ось війшли два порубіки Обрам змінившися от стійкий і низ громаді став казать. Був на часах я з евріалом. Ми пильнували ли супостат, а вони тепер всі сплять повалом, уже огні їх не горять. Дорожку знаю я окромно. В нічну добу, в годину сонно. Прокрастись можна поустан і донести пану Енею, як турн злий щеляддю своєю на нас налазить мов шайтан. Коли зваляєтесь, веліте нам за вріалом попитать, чкурнем і поки сонце зійде, Енея мусим покидати. Яка ж одвага в смутне время, так не пропало «Наше плем'я!» – троянці всі тут заревли. «Одважних стали обнімати, їм дякувати і цілувати, і красовулю піднесли». Іул Енеєв, як наслідник, похвальну рацію сказав, і свій палаш, що звався побідник, до боку низа прив'язав. Для милого же Евріала не пожалів того кинжала, що батько у дідони вкрав. І посолив за їх услугу, землі овеці дать поплугу, в чиновні вивезть обіщав. Сей Евріал був молоденький, так годів з дев'ятнадцять мав. «Де усу будь, пушок м'якенький, біленьку шкуру пробивав». Та був одвага і завзятий. селач, козак, лицарковатий, но перед Іулом прослизився. Бо з матерію він розставався, ішов на смерть, і не прощався. Козак природі покорився. Іул Енеювич... Не дайте, пані матці, вмерти однужди. Їй будьте сином, Помагайте і заступайте від вражди. От бід напраснений Нападку ви самі мали Пані матку, то в серці Маєте і жаль. Я вам старую Поручаю, за вас охотно Умираю. Так мовив чулий Евріал. Не бійся, добрий Евріал. Іул йому сейдав Отвіт. Ти служиш нам не за пропало, На смерть несеш за нас живіт. Твоїм будь братом не стиджуся, І неню заступать клянуся. Тебе собою заплачу пайок, одежу і квартиру, пшона, муки, яєць і сиру по смерть вдовольстві назначу». І так одважно наша пара пустилася в ротульський стан. На те і місяць вкрила хмара, і поле вкрив гостий туман. Було все саме опівночі. Рутульці Ротульці спали, скільки мочі. Це вуха сну їм піддала. роздігшися, порозкладались, в безпечності не сподівались, ні от кого, ніяка зла. І часові на мушкетах, поклавшись спали на заказ, хропли всі п'яні на пікетах. Тут їх застав послідній час. Передньою, побивши стражу, полізли в стан варити кашу. Низ тут товаришу сказав. Приляж к землі йти для підслуху, а я задам рутульцям духу. Гляди, щоб нас хто не спіткав. Сказавши першому раменту головку буйною, от не дав зробити і тестаменту, чортам його навік послав. Цей на руках знав ворожити, кому знав, скільки віку джити, та не собі він був пророк. Другим ми часто пророкуємо, як знахорі чуже толкуєм, собі шукаємо циганок. А після ремових він воїв, по одному всіх подушив, блюдолизів ложкомоїв, прах вдребезгі жив. в вдребезгі переміжжив. Намацавши самого Рема, потиснув мог хомуя Рема, що й очі, вискочили преч. Вхватив з-за бороду кудлату і злому трої супостату Мак... Кітру відділив от плеч. Вблизі тут бав намет срана, На сього низ і наскакав. Він тільки що роздяг з каптана І смачно по вечері спав. Низ шаблею мазнув по пупу, Зад з головою сплющив купу, Що із срани вийшов рак. Бо голова між ніг вплилася, А задня вгору піднялася. Умер фігурно неборак. І евріал, як низ возився, то не гулявши простояв, він так же ксонним докосився, врагів на той світ отправляв, колов і різав без розбору. І як ніхто не мав з ним спору, то поравсь, мов, в кошарі вовк, в виборних і під помощних і простих, і старших вельможних, хто не попав з того і товк. Попався Ретус Евріалу, сей не зовсім іще заснув. Приїхавши Турна на збалу, пальонки дому ковтонув. І тільки-тільки забувався, як Евріал к йому підкрався. І просто в рот кинджал уткнув. І проколов його, як квітку, що баби колють на намітку. Тут Ретус душу ізригнув. Наш Евріал остервинився, Забув, що на часох зайшов, В наметк Мезапу був, пустився, там, може б, смерть собі найшов, Но повстрічався з другом низом, Запальчевим, як сам харцизом, Сей Евріала удержав, Покинь мокро в врагам пускати, Пора нам віціль ульплітати, Низ Евріалові сказав, Як вовк овець смиренних тушить, Коли в кошару завіта, Курчатам тхір головки сушить, Без крику мізок висмокта, Як добре врем'я угодив, і сиркою хлів накуривши, без крику крадуть слимаки, гусей, качок, курей, індиків, угевалів і амаликів, що роблять часто і дяки, так наші смілії вояки тут мовча проливали кров. Одне краснілися, мов раки, за честь і князю за любов. Любов к отчизні, де героїть, там сила вражена устоїть, там грудь сильніша от гармат, там жизнь Алтин, а смерть копіка, там риць. Всякий парубійка, козак там чортові не брат. Так порався низ зевріалом, дали рутульцям на карпас. Земля взялась от крові калом, поляк піднявся б по сам наші Но наші покрові бродили, мов на торгу музик водили і обирались на простори. А щоб швидше поспішить кенею...